Niin hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja hän sanoi heille, älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukua, ei leipää, ei rahaa. Älköön myös kenelläkään olko kahta ihokasta. Ja mihin taloon tulette, siihen jääkää, ja siitä lähtekää matkallanne. Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois, ja puristakaa tomu jaloistanne todistukseksi heitä vastaan. Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään, julistaen evankeliumia ja parantain sairaita kaikkialla. Ja ruhtinas Herodes sai kuulla kaikki, mitä tapahtui, eikä tiennyt, mitä ajatella, sillä muutamat sanoivat. Johannes on noussut kuolleista, mutta toiset Elias on ilmestynyt, toiset taas joku vanhoista profeetoista on noussut ylös. Ja Herodes sanoi, Johanneksen minä olen mestauttanut, mutta kuka tämä on, josta minä tuollaista kuulen? Ja hän etsi tilaisuutta saadakseen nähdä hänet. Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki, mitä olivat tehneet. Niin hän otti heidät mukaansa ja vetäytyi yksinäisyyteen. Lähelle Peetsaida nimistä kaupunkia, mutta kun kansa sai sen tietää, seurasivat he häntä, ja hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka tarvitsivat parantamista. Ja päivä alkoi laskea, niin ne 12 tulivat ja sanoivat hänelle, Laske kansa luotasi, että he menisivät ympärillä oleviin kyliin ja maataloihin majoittumaan ja saamaan ravintoa, sillä täällä me olemme autiossa paikassa. Mutta hän sanoi heille, antakaa te heille syödä. Niin he sanoivat, meillä ei ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, me lähde ostamaan ruokaa kaikelle tälle kansalle, sillä heitä oli noin 5000 miestä. Niin hän sanoi opetuslapsilleen, asettakaa heidät aterioimaan ruokakunnittain noin 50 kuhunkin. Ja he tekivät niin ja asettivat kaikki aterioimaan. Niin hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne, ja mursi ja antoi opetuslapsilleen kansan eteen pantaviksi. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Ja heiltä jääneet tähteet kerättiin, 12 vakallista palasia. Ja tapahtui, kun hän oli yksinäisessä paikassa rukoilemassa, ja hänen opetuslapsensa olivat hänen kanssaan että hän kysyi heiltä ja sanoi, Kenen kansa sanoo minun olevan? He vastasivat sanoen, Johannes Kastajan, mutta toiset Eliaan, toiset taas sanovat, että joku vanhoista profeetoista on noussut ylös. Niin hän sanoi heille, Kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi ja sanoi, Sinä olet Jumalan Kristus. Niin hän vakavasti varoittain kielsi heitä kenellekään tästä puhumasta ja sanoi, Ihmisen pojan pitää kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjan oppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi ja nouseman kolmantena päivänä ylös. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä, ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon. Sillä joka häpeää minua, ja minun sanojani, sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja isänsä ja pyhän enkelien kirkkaudessa. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Noin kahdeksan päivää sen jälkeen, kun hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan, hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyvät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kansansa, olivat unen raskauttamia, mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle, Mestari, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Muosekselle yksi ja Elialle yksi. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa, ja he peljästyivät joutuessaan pilveen. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi, Tämä on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Ja äänen kuuluessa he huomasivat Jeesuksen olevan yksin, ja he olivat siitä vaiti, eivätkä niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet. Kun he seuraavana päivänä menivät alas vuorelta, Tuli paljon kansaa häntä vastaan. Ja katso, kansan joukosta huusi eräs mies sanoen, opettaja, minä rukoilen sinua, katsahdan minun poikani puolen, sillä hän on minun ainokaiseni. Ja katso, hänen kimppuunsa käy henki, ja heti hän parkaisee, ja se kouristaa häntä, niin että vaahto lähtee, ja vaivoin se hänestä poistuu, runnellen häntä. Ja minä pyysin sinun opetuslapsiasi ajamaan sitä ulos, mutta he eivät voineet. Jeesus vastasi ja sanoi, voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne ja kärsiä teitä. Tuo poikasi tänne. Ja vielä pojan tullessakin ja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä. Ja kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta. Mutta kun kaikki ihmettelivät kaikkea sitä, mitä Jeesus teki, sanoi hän opetuslapsillensa. Ottakaa korviinne nämä sanat. Ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. Mutta he eivät käsittäneet tätä puhetta, ja se oli heiltä peitetty, niin etteivät he sitä ymmärtäneet, ja he pelkäsivät kysyä häneltä, mitä se puhe oli. Ja heidän mieleensä tuli ajatus, kuka heistä mahtoi olla suurin. Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lapsen ja asetti sen viereensä ja sanoi heille, joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Ja joka ottaa tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka teistä kaikista on pienin, se on suuri. Silloin Johannes rupesi puhumaan ja sanoi. Mestari, me näimme erään miehen sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia. Ja me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme. Mutta Jeesus sanoi hänelle: älkää kieltäkö, sillä joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolellanne. Ja kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, käänsi hän kasvonsa Jerusalemia kohti, valtaakseensa sinne. Ja hän lähetti edellänsä sanan ja he lähtivät matkalle ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistaakseen hänelle majaa. Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he, Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät. Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä, ja he vaelsivat toiseen kylään. Ja heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi hänelle, Minä seuraan sinua, mihin ikinä menet. Niin Jeesus sanoi hänelle, Ketuilla on luolat, ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Toiselle hän sanoi, seuraa minua, mutta tämä sanoi, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleitten haudata kuoleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, minä tahdon seurata sinua, Herra, mutta sallin minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan.